Végül eljött az első bánapja, és minden készen állt. Kitty, Szeszili és Dorotinéni az előző napokban a lábukat is lejárták. Felkerestek különféle divatszalonokat és kalaposokat, valamint táncleckét vettek, így teljesen felkészülten várták a nagy eseményt. Este aztán kabátba bújtak, bérkocsiba ültek, és London utcáin elhajtottak a Montague család rezidenciájára, a Berkeley Square-re. Miután Kitty már 6 hetet töltött a fővárosban, igazán megszokhatta volna a legtehetősebb londoni utcákban sorakozó házak pompáját és a város legdivatosabb negyedeire jellemző fényűzést. Arra azonban semmi sem készíthette fel, milyen látványt nyújt London a báli szezon közepén, amikor a világ leggazdagabb emberei hatalmas feltűnést keltve összegyűlnek. A Montague család városi rezidenciája még a holdnál is fényesebben tündökölt. Az ablakokból, amelyek gyönyörű lampionokként világítottak, csodás aranyfény áradt a térre. Kitti kocsi az utca végében állt meg, mert a nagy tömeg miatt nem lehetett közelebb hajtani. Kitti kihajolt az ablakon, hogy a saját szemével lássa, mi történik. Elegáns hölgyek csillogó-villogó ruhakölteményekben óvatos mozdulatokkal szálltak ki a nemesi családok cirkalmas címereivel díszített hintókból, és lassú léptekkel vonultak be a házba beckes járásukkal, pávákra, meg ritka egzotikus madarakra emlékeztettek. Micsoda különleges világ ez, gondolta Kitty, és a lélegzete is elakadt. Micsoda lehetőség ez nekünk? A húgára pillantott, aki a válla fölött kukucskált. Most az egyszer ő is osztozott Kitti őszinte ámulatában. Mindketten tágra nyílt szemmel csodálták az eléjük táruló látványt. Készen állunk, hölgyeim? kérdezte Dorotinéni, és indulásra készen felfogta a szoknyáját, amint az előttük haladó kocsi előrébb araszolt. Amikor végre kiszálltak, Kitti mindent elkövetett, hogy hiába nem voltak mellette fürgei legalább olyan méltóság teljesen vonuljon be, mint a többi hölgy. Ettől a pillanattól kezdve rajtuk a világ szeme. Kitti felfogta az esti ruhájának szegélyét, az elefántson színű alsó szoknyája fölött finoman hímzett fehér ruhát átviselt, és a hugával, illetve a nagynényével szép, lassan vonult a kocsi felhajtón, be az oroszlán barlangjába. A különleges alkalomra ezernyi gyertyát gyújtottak, állapította meg Kiti, de bejött bérve a fejük felett ragyogó csillárokat megcsodálva rádöbbent, hogy ezernél is többet. A gyertyák a ragyogó fényjel vonta be a helyiséget, amely meg-megcsillant a jelenlévőkre aggatott fülőfüggőkön, karpereceken és nyakékeken. Kitty nyugodt arckifejezést erőltetett magára, de a tekintete ide-oda cikázott a teremben. Bárhová is nézett, nagyobb gazdagságot látott, mint amit valaha el tudott képzelni. Alig győzött betelni a gyönyörű ékszerek, ruhák és ételek látványával. A vendégek körül kifogástalanul öltözött inasokkerinknek elegáns léptekkel, és könnyed eleganciával hordták körbe a pesgős tálcákat. eket kedvesen köszöntötte Montagu Grófni, aki még emlékezett a nevükre, és a ruhájukat is megdicsérte. Közben Kitti igyekezett őszinteséget felfedezni az arcán, mint hiába, majd bevezették őket a bálterembe. Maga a tánc még nem kezdődött el, a vendégek egyelőre kisebb csoportokba verődve társalogtak és nevetkéltek. Kitty elégedetten nyugtázta, hogy a ruhájuk, bár nem volt olyan díszes, mint egyeseké, nagyon is megfelelő erre az eseményre. A megkönnyebbülése azonban nem tartott sokáig. Rádöbbent ugyanis, hogy a teremben senki nem áll szóba velük, amíg hivatalosan be nem őket. Erre senki sem készítette felőt. Kitti kétségbe esetten kutatott a sokaságban ismerős arcok után, de nem látott mást, mint a körös-körül rájuk szegeződő, rideg, ítélkező tekinteteket, amelyekbe szinte beleszédült. Lady Radcliffe nekünk integet, sottogta Doroti a fülébe. Nis csak, arra! Kitti követte a nagynénye tekintetét, és megpillantotta Lady radcliffe aki mosolyogva intette őket magához. Miután Kitti újra lélegzethez jutott, Kimért ráérős léptekkel vonult végig a termen, a nénikéjével és a húgával. Nézd őket, fülei, és tedd, amit ők tesznek, emlékeztette magát. Csodásan festene, üdvözölte őket vidáman Lady Redcliffe. Igyekeztek viszonozni a bókot, de az özvegy grófné beléjük folytotta a szót. Kész idegroncs vagyok, panaszolta. Szemhúnyást itt sem aludtam. El sem hinnék, micsoda éjszakánk volt. Ó! Oh! Mrs. Sheridan nagyon örülök, hogy látom. Ismeri Mrs. kendall -t? Lady Radcliffe társaságában ment minden, mint a karikacsapás. A de család rengeteg embert ismert, és Lady Radcliffe sorra mutatta be őket az ismerőseinek. Kitty nem sokkal később úgy érezte, hogy végig mosolyogta, végig pukedliszte, és végig a nagyvilági társaság színe javát. Néhány perc elteltével megjelent Mr. de is, akit az édesanyja korábban italokért küldött. A fiatalember nagyon megölött Mr. Abbott-nek és már alig várta, hogy elmesélje neki, milyen izgalmas estéje volt. Mivel azonban nem akarta félbeszakítani őt, először vonakodva Miss Cecilyhez fordult. – Kellemes az idő ma este, nem igaz? – kérdezte kedélyesen. Hihetetlen, hogy már is beköszödött az április. – Halk léptekkel, sietve tűnnek tova hetek, hónapok – felelte komoran Cecily. – Így igaz – helyeselt bizonytalanul Mr. De Lacey. Soha nem szerette, amikor mások verseket idéztek neki. Az ember szörnyen ostobának érzi magát, ha nem tudja, mire utal az idézet. Különösen, ha azt sem tudja, melyik vén lókötőtől származik. pedig arcsi soha nem tudta. Az első adandó alkalommal Lord Montagu gondjaira bízta Cecilit, és Kitty mellé lépett. Kitti korábban azt gondolta, úgy vethet véget a legkíméletesebben és legkönnyebben rövidke románcuknak, ha hagyja, hogy magától kihújjon Mr. De Lészi szenvedélyének lángja. Azt remélte, hogy így elkerülhet minden olyan kellemetlen beszélgetést, amely elvágná a kapcsolatát a De Lészi családdal, hiszen továbbra is nagy szüksége volt rájuk. Arra azonban ámában sem gondolt, hogy Mr. De Lészi még most is magánkívül lesz az izgatottságtól, csak hogy négy szem közt beszélhessen vele. Amint Kitty odafordult hozzá, a fiatalember nyomban előadott egy zavaros történetet az előző estéről, és biztosra vette, hogy a lány inni fogja minden szavát. Természetesen Mr. nem tudhatta, hogy Kitty immár jóval visszafogottabb érdeklődést tanúsít iránta, miután semmiféle anyagi érdeke nem főződik hozzá, hogy a fiatalember hiúságát legyezgesse. Mr. de Lacey beszámolója alatt Kitty időnként udvariasan bólintott és mosolygott, de közben tekintete a fiatal emberválla fölött a termet pásztázta, hát ha a érdekesebb beszélgetőtársat. És ekkor ránk támadtak, valódi útonállók, mesélte Mr. de Lacey lelkesen. Volt náluk puska és, és, és egy kés is, és látszott, hogy meg akarnak gyilkolni, vagy legalábbis ki akarnak rabolni. Úgy tűnt, nincs mit tenni, és akkor egyszer csak bum. Egy lövés dördölt. Jé, az ott Bob Brammel! vágott a szavába Mr. Bött, aki már alig bírt magával. Mr. de Lacey megdöbbent Mr. Bött érzéketlensége láttán. Rövidke hallgatás után csípősen felelt. Nem tudom biztosan, hölgyem, de sejtésem szerint Mr. Brammel még a kontinensen tartózkodik. Hölgyem! Kitti a fiatalemberre pillantott és meglepetten látta a fagyos arckifejezését. Ó, oh, Mr. De Lacey, kérem, bocsásson meg! Esedezett, és minden erejével azon volt, hogy a figyelmét a fiatalemberre összfontosítsa. Egy pillanatra elkalandoztam, de kérem, folytassa, nagyon szeretném hallani a végét. Mivel ön olyan kevés érdeklődést mutatott, amikor arról meséltem, hogy az utonálok meg akartak gyilkolni, vágta a mérgesen Mr. De Lacey, miután a büszkeségét milyen megsértették. Legszigesebben el se árulnám, hogy végül sikerrel jártak-e. A határozott kijelentése ellenére Kitti valahogyan kihízelegte belőle a történet végét. Igen, csak rémisztő a történetem, Mr. de Lacey. mondta végül teljes őszinteséggel. Egyébként elmondta a bátyjának is. Mit mondottál nekem? Red Cliff, aki Kitti háta mögül lépett elő, rendkívül elegánsan festett. Ezt a lánynak el kellett ismernie. Akármennyire is állította, hogy megveti a modern társasági életet, mégis kiválóan alakította a divatos ifjú Lord szerepét. James, el se fogott hinni, kiáltotta Mr. Már kezdte újra beleélni magát az izgalmakba, de ismételten csalódnia kellett a hallgatóságában. A févére ugyanis közömbös pillantást vetett rá, majd felszippadtott egy csipett tubákot. Anyámtól már hallottam az egészet, jegyezte meg. Kétszer is. Egyszer levélben, másodszor személyesen. Semmi szükségem rá, hogy harmadszor is halljam. Miután Archie arcáról lehervadt a mosoly, Kissé kedvesebben hozzátette. De bevallom, nagy megkönnyebbülést jelent látni, hogy végül nem gyilkolt meg senki. – Ó, hiszen tudod, a mama mindig aggódik. Egyáltalán nem volt olyan vészes. Nyugtatta meg a fivérét Árcsi. – Ezt örömmel hallom. A mama már azon volt, hogy keres a közelben egy tornyot, és bezárod a örök életedre. – Komolyan? – kérdezte rémülten az öcse. – Nagyon különös ötlet. – Ne nyugtalankodj! – mondta a bátyja a anyánknak, hogy ehhez nem elég hosszú a hajad. Árcsinak beletelt egy kis időbe, mire ráeszmélt, hogy a fivére gónyolódik rajta, és erre hangosan elnevette magát. Talán javasolhatom, ha legközelebb a szóhóban töltöd az estét, hívd magadnak egy kocsit? Kérdezte kedvesen Redcliffe. Semmiképpen, borzadt el Árcsi, abban nem lenne semmi izgalom. Kitty figyelme már megint elkalandozott. A hóga mellett ácsorgó fiatal embereket vizslatta, és azon tűnődött, mekkora lehet a vagyonuk. Így hát nem gondolta át olyan alaposan a következő szavait, mint ahogy szokta. Akkor vigyen magával a pisztolyt, tanácsolta szórakozottan. Az a magas óriember egészen biztosan tehetős. Elég csak megnézni a zsebóráját. Árcsi félrenyelte az italát, Redcliffe pedig mélyebbre sippantotta a tubákot, mint akarta. Nincs is pisztolyom, tiltakozott Árcsi, majd a bátyjához fordult. Talán szükségem lenne rá. Dehogy? felelte nagy nyugalommal Redcliffe. Misztábot azonban nem zavartatta magát, csak mondta tovább a magáét. A jövőben nagy hosszát venni, hogy elésze az ilyen haramiákat, lőni nem olyan nehéz, egy kevés gyakorlással belejön az ember, és most bocsásanak meg, azt hiszem a néni kém hív. Kitty elviharzott, és örült, hogy végre megszabadulhat a két fiatalembertől, akik értetlenül bámultak utána. Mindkettőjük belefagyott a szó.